Zöld lombvillába látogatunk. Nem tudom, poáró hogyan érezhette magát kabátban kalabbasába. Én minden esetre félig megfőttem, még mielőtt kiértünk volna Londonból. Nyári csúcsforgalomban nem leányálom nyitott kocsiba ülni London utcáin. Mihányzt azonban kiértünk a nyugati autópályára, mindjárt jobban éreztem magam másfél órai autózás után, valamivel kettő előtt értünk már városkába. A piac téren állítottam le a kocsit. Hoáró lehámozta magáról a felesleges ruhadarabokat. Kis zsebtükrébe ellenőrizte, rendben van egy csodálatos bajusza, majd elindultunk Zöld villa keresésére. Némi kérdezősködés után meg is találtuk az utcát, amelyben a zöldlomvilla amikor azonban a házhoz értünk, legnagyobb meglepetésünkre a kerítésen jókora tábla tudatta, hogy a villa eladó vagy kiadó. Miközben a táblát bámultuk kutyaugatásra lettem figyelmes. A kerítés szegélyező bokrok közül csak hamar elő is bukkant egy rótszőrű fox terrier. Ráfért volna a nyírás. De láthatólag igyekezett bebizonyítani, micsoda nagyszerű házőrző is ő kutyasága. Ahó, öreg fiú! Üdvözöltem és elébe tartottam a kezemet. A kutya gyanakodva megszaglázta, aztán megcsóválta a farkát és kurtákat vakkantott. – Okos kutya vagy, dicsértem. – Vuff! felelt a fokszit. – Nos, poáró, fordultam a barátomhoz. Poáró arcán különös kifejezés honolt, mintha nehezen tudná leküzdeni izgatottságát. – A kutya labdájának esete? motyogta. Nos! A kutya megvan. Vaf! szögezte le új barátunk. Leült, ásított és reménykedve nézett ránt. És most mi lesz? kérdeztem. A kutya láthatólag ugyanezt szerette volna tudni. Páblő, hát átmegyünk. Hogy is hívják az ingatlan Nézzük csak. Gábler és Trecher urakhoz. Mindjárt sarkon is fordultunk és visszafelé indultunk. Új barátunk méltatlankodó ugatással kísérte távozásunkat. Az ingatlan irodájában egy ifjú hölgy épp telefonon beszélt. Intett, hogy foglaljunk helyet, és folytatta a beszélgetést. N nem, sajnos nem tudom. Hogy mennyi a lakbér Nem, az sem. Tessék, hogy be van-e a víz? Azt hiszem, igen, bár én nem vagyok nagyon biztos benne. Nem, nem, sajnálom, Mr. Gábler házam kívül van. Hogy mikor? Azt sajnos nem tudom. Igen, igen, ha visszajött, megkérdezem. Szíveskedjél -e megadni adni a telefonszámát. Egy pillanat, ceruzát keresek. Megvan. Igen? 81.35. Sajnos nem hallom, hogy mennyi. 89.35. 39. Ja, igen. 51.35. Megmondom, hogy hívja visszajött. Hat után. Ó, elnézést, igen, hat előtt. A viszont hallásra. Letette a kagylót. A blokjára öklömni számjegyekkel felírta. 53-19. Majd poháróra vetette mérsékelt érdeklődést tükröző tekintetét. Egy eladó villa felől szeretnénk érdeklődni, kezdte barátom. Úgy emlékszem, Zöldlom villa a neve. Hogy tetszik mondani? Eladó vagy kiadó villa. Magyarázta lassan tagoltam poáró. Zöldlom villának hívják. Zöldlom, zöldlom, mélázott az ifjú hölgy. Mr. Gábler bizonyára tud róla. Beszélhetnék Mr. Gáblerről? Házon kívül van, jelentette diadalmasan a kis hölgy, mintha azt mondaná. Egy nulla javamra. Meg tudná mondani, mikor jön vissza? Sajnos nem tudom. – Én ugyanis házat szeretnék bérelni itt a környéken – magyarázta poáró. Zöld lomvilla éppen megfelelne, úgy nézem. Meg tudna adni az adatokat? – Adatokat? – Bámultáltott táltott szájjal az ifjuhölt. – Zöld lomvilla adatait. A höl kelletlenül kihúzott egy fiókot és előszedett egy rendetlen irattartót. – Sajnos – közölte igen felületes vizsgálódás után – nem szerepel a nyilvántartásunkban de ajánlhatok valami mást. – Nézze csak, kisasszony! mutattam a falon lógó üles plakátra. Nem zöldlom villát hirdeti kezem? – Jeges pillantást vetett rám. – Kettő egy ellen, nem igazság, mondta a tekintete. – Meg tudná mondani, mennyi a bére? érdeklődött poaró. Nem adják bérbe? mondta a leányzóim már feladva a teljes tudatlanság pozícióját, csak hogy most ő rukhassongolt. Nem adják bérbe, csak eladják. A tábla szerint eladó vagy kiadó. Én csak annyit tudok, hogy bérbe nem adják. A csatának eme pontján nyílt az ajtó és becsültetett, egy kefehajú, középkorú, szúró szemű férfiú. Mint csak hamar kiderült maga Mr. Gábler. Azon átvette az ügyek irányítását. Beterelt bennünket irodájába, helyjel kínált és óhajunkat tudakolta. Alig ejtette ki Poáró a Zöld Lomvilla nevét, Mr. Gáblerből megelett a szavak áradata. Ó, Zöld villa, micsoda pompás ingatlan! Valóságos alkalmi vétel, uraim! Most dobták piacra, mondhatom, nem kaphatnának szebbet ezért az árért. Nevetségesen, olcsó uraim! Nevetségesen! Hamisítatlan békebeli építkezés, azok a falaknál papírból vannak, uraim! Azokban az időkben még mindennek megadták a módját. – Kérem, nem adok három napot, és azt a házat elkapkodják. – Igen, igen, már most is számos érdeklődés futott be. – Múlt szombaton egy parlamenti képviselő nézte meg az ingatlant. – Annyira tetszett, hogy ezen a hétvégén megint lejön. – A tőzsdírról is érdeklődik egy úr. – Nem adok neki egy hetet, uraim. Zöld lekerül a tábla. – Gyakran cserélt gazdát a ház? – érdeklődött poháró. – Épp ellenkezőleg, uram. 50 évig volt ugyanannak a családnak a tulajdonába. Árándeléket mindenki ismeri a környéken, köztiszteletnek örvendenek város szerte. Régi világbeli úr, Mr. Gabler felpattant és kiszólt az ajtón. A zöld villa adatait kérem csenkész kis Tessék, teregette elint csak hamar a gépet lapokat. Jó karban tartott urilak. Négy fogadószoba, nyolc hálószoba, a szokásos Tágas konyha, melléképületek, istálók, stb. Vízvezeték, parkszerű kert, öszterület, három hold, kertészlak, filagória, stb. Fentartási költség alacsony. Ára 2850 font. Megtekinthetném? Hogy ne, uram, már írom is az utalvány. Szabad a nevét és a címét. Nagy meglepetésemre Poáró Mr. Parottinak nevezte magát majd felül érdeklődött, mikor lehetne megnézni a házat. Bármikor, uram, a cselítség a házba tartózkodik. Telefonon értesítem őket. Mikorra várhatják uraságodat? Evéd után, mondjuk úgy két óra tájban. Mit is mondott, Mr. Gabler? Ugyebár Arándel kisasszony a tulajdonos neve. Lávszón a neve, uram. Miss Lávszón. Ő a jelenlegi tulajdonos. Arándel kisasszony sajnálatos módon a közelmúltban elhújt. Ezért került piacra a ház. Biztosíthatom, uram, egy héten belül gazdára is talál. Semmi kétség. Köztünk szólva, ha érdekli én az ön helyében nem tétováznék. Két úr már is komolyan érdeklődik a ház iránt, és bármelyikük lekötheti akár holnap. Miss Lawson szeretnél minél hamarabb eladni? Éppen erről van szó, ura. Mr. Gable bizalmasan halkabra fogta a hangját. Az a helyzet, uram, hogy a hölgynek túlságosan nagy a ház. Há, mégis ugye egyedülálló középkorú hölgy. Szívesebben költözne Londonba. Érthető, nem, de ezért olyan kedvező ez az zárura. Egyenesen nevetséges. A duplájáról nem hozok ki manapság egy ilyen házat, uram. Miss Arandell talán hirtelen halt meg. Azt éppen nem mondhatnám. Benne járt már a korban. Elmúlt hetven esztendős jócskán. És régóta betegeskedett. Bizony, kihalt vele a család. Ismerte talán uraságod a familiát? Van ilyen nevű ismerősöm, akinek élnek erre felé rokonai. Alik, nem ugyanaz a család. Bizonyára, négyen voltak nővérek. Egyikük korán férhez ment, de a többi három hölgy itt maradt. Régi világbeli úrhölgyek voltak. Emili kisasszony maradt utolsónak. Nagy tiszteletnek örvendett a városba. Átnyújtotta a poáronak a megtekintési utalványt. Ugyebár értesít az esetleges vételi szándékáról uraságot, a házat természetesen bizonyos mértékig korszerűsíteni kell, de megéri, uram, főségesen megéri. Egy-két fürdőszoba, hm, igazán semmiség. Amikor kiléptünk az irodából, még hallottuk, amit Miss Jenkins beszámol főnökének. Mrs. Samuel telefonált, Mr. Gabler Kéri, hogy hívja vissza négy előtt ötvenhárom, a száma. Miss Jenkins alig, ha nem így átbosszult munkaadóján, amiért kénytelen volt kikeresni a öldom villa adatait.